Ștefan vodă tinerel, trece puntea singurel cu pieptarul de oțel, cu cușmă neagră de miel, drag e codrului de el. Cum venea la vânătoare, purta arcul pe spinare, cu lungi plete până pe spate, dar la frunte retezate. Copilaș în haine strimte, ușurel mi se mai simte. De o că prioară, căprioară, șoimul pe deasupra zboară. Deși întinde mâna în sus, șoimul în palmă-i s-a pus. Și tot vine chiuind și din frunză tot pognind. Și cum prinde a cânta, codri ce a răsuna. Doina când o tragănă, frunza toată o leagănă, Că o cântă trăgănat codrului delegănat. Nimeni jurui nu era, numai Mierla fluiera, Iar el se cobora unde apa tremura. Cucul cântă, mierla îi zice, Ce castu pe aici?" Zice codrul liniștit. M-am pus de-a înfrunzit Pentru că tu m-ai dorit. Iar mușatin îi răspunde. Geaba mă momești din unde? Geaba codri dragul meu, Îmi sunt din frunză mereu. Când mă duce de la tine, Frunza o plânge după mine, Că de suflet mă apucă dor de cale, Dor de ducă. Și deși mi-așa de gele De plânsul măicuței mele, Eu m-aș duce. M-aș tot duce, dor să nu mă mai apuce, Și mă aș duce în cale lungă, dor să nu mă mai ajungă. În în vânt mă cheamă, dor de casă, glas de mamă, În zădar răsună în vânt, că așa menit eu sunt să-mi fac cale pe pământ, Să-mi întind cărările, să cutrări țările, țările și mările, Fi glasul meu, ca să treacă tot mereu, de oriunde o fi eu, Peste ape, peste punți, peste codrii de pe munți, Să ajungă până acasă unde-mi stă,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 Dar de mult sunt fermecat și de somn întunecat, Numai noaptea, când sosește luna în cer, călătorește, mm. Umbra-mi toată mea petrece cu lumina ei și-a rece, O, atunci un corn îmi sună, toți copacii împreună Mișcă falnic frunza în lună Iară lumea mea s-adună Căci copac după copac Toți deodată se desfac Din stejar cu frunză deasă Iese mândră o împărăteasă Cu păr lung până la călcâie Și cu haină aurie Mândră este rochia Și o cheamă dochia Din stejar fără de număr Ies copii cu șoi din stejari, fără de număr, ies copii cu șoim pe umăr Și copiile multe iese cu alor lor mâne ce sumese Și pe umerele goale poartă donițe și oale Și pornește atunci un zbucium Sun un dulce glas de bucium Pe cărări fără de urme vin cerboai ce le înturme Și mugesc încet atât cu talangere la gât Și așteaptă răbdătoare mâini frumoase de fecioare De remulg în donicioare, Că să știi, iubite frate, că nu scodru Ci cetate. Dar vrăjit eu sunt de mult, până când o să ascult, răsunând din deal în deal, cornul mândru triunfal al craiului de cebal, atunci trunchi sor desface și în palate s preface, vei vedea ieșind din ele mii copile tinerele și din braze cât de mici, vei vedea în voinici.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 să trăiești, Maria.